Різь рух і коло, як у безконечно малому, так і в безконечно великому. Кров робить у нас коло. А може, це й справді велике відкриття? Сказала вона жартівливо і серйозно водночас. Треба розказати вченим людям. Станеш знаменитим, тебе цитуватимуть. Про це здогадувалися вже греки. В якийсь час вони йшли мовчки, і сніг рипів під їхніми ногами. Обидві стояли соسونки, вони тут росли рідко купками. "То ти збираєшся вступити до художнього інституту?" запитала вона. "Ні. Спробую в технічний. На цілині я трохи навчився ходити біля техніки, маю шоферські права", сказав просто без хвастощів. "Чого ж не пішов шофером? Оце картав би мене. Хочу підготуватися до інституту?" Я погано вчився, так, аби. Фізики, хімії не знаю зовсім, а потім забув те, що й знав. Чи, як кажуть, не знав, не знав, і те забув. Але ж ти малюєш і зараз для себе. Вони вийшли на великий плаский горб і зупинилися. В одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі. Вони були ще холодні, Немов розсипані на синьому льоду цвяшки, але вже теж чули весну. Далеко внизу, в синьо-білій пітьмі, вгадувалися десна і ліси на задесенні, але тільки вгадувалися, бо весь простір був затканий сивою млою, рідкою і якоюсь текучою, Валерій, здивовано із цікавістю оглядався. Йому ще не доводилося бувати тут. На схилі горба росло кілька невисоких карякуватих дубів і кілька ялин. Стояли гуртом, і сіріло щось біля центру горба. Валерій підійшов до сірої плями і побачив, що то камінний хрест. Трохи далі стояв ще один такий самий, низенький, врослею землю, пощерблений і пошрамований. Потер рукою холодний камінь, нагнувся і над дібрав висічені на граніті затерті часом цифри 1637 Вони були якісь несучасні, належали іншому вікові і точно відбивали його. Нижче проглядали такі самі стародавні слова, але їх він прочитати не зміг. Давнина, здивувався. Одні кажуть, тут колись стояла фортеця. Інші – церква, розповідала Ліна. На старому фундаменті була новіша церква. Її розібрали перед війною. А у війну німці вимурували на церковище гніздо, стріляли з гармати кулеметів, не пускали наших через переправу. Валерій сів на хрест, що глибоко увійшов у землю. Але Ліна рішуче потягла його за рукав. Устань, не можна. Чого не можна? Здивувався Валерій. Людина ж. Там уже нічого немає, самий порох. Однаково людина. Де вона? Ну там. Місце. Куди же вона ділася? Земля її увібрала. Ти що, віриш у душу? Майже жартівливо сказав він. Не в вірі справа. А як би тобі? О, Шевченка, батько нам часто начитує. Дуже йому не подобалося, що могили розкопують. Святість все-таки. Коли б той чоловік не жив? І ми помремо. Валерій чомусь подумав про свою матір, і йому зморозило плечі. Кідвівся з Христа. Ти знаєш, коли б усіх підняти і поставити, місця не вистачило б на землі. Та й не всі заслуговують на ту святість. Може, й не всі, погодилася вона, проте тут же й заперечила. Але в кожного щось було, лихе і добре. Мабуть, і він, показала на Христа, колись любив. Любив? Майже спантеличено мовив він, і що залишилося від тієї любові? Не знаю. Інша любов. І так до безкінця. Аж до нас. Наша – це наша. Сказав він щось невиразне і пригорнув її до себе. Хотів поцілувати, але вона ухилилася. Спробував іще раз. Та вона ухилилася знову. Він здивувався. Бо ж тільки вчора вони цілувалися у вулиці за п'ять кроків від ліхтаря, де їх щомиті могли побачити, і вона не виривалась. А тепер її обличчя було строге, пойняте якоюсь блідістю. А може то місяць так висвітив його. І губи суворо стиснуті, і очі неприступні. Хоч він і не бачив у них нічого, тільки чорноту. Але неприступною була сама та чорнота. Валерію сказала вона. Я хочу, щоб ти пообіцяв мені казати правду. Тільки правду. А я обіцяю тобі. Давай зажмуримося і подумаємо разом. Якщо я обдурю, то я гидка людина. І нехай зі мною станеться в житті все найгірше. І тоді кара стане справжньою. Вона чекатиме. Дурити одне одного можна тільки жартома. Валерій сміхнувся в душі. Але схвильованість Ліни передалася йому. І не тільки схвильованість. Він відчув урочистість цієї миті. Зрозумів, яка вона важлива для неї. І його самого пойняло хвилювання. Він здогадувався, що ця мить якось дивно поєднується з їхньою розмовою над фотокарткою. Може, ти покохаєш іншу? Або з нами щось станеться? Я прощу тобі все. За правду. Може, і не треба буде прощати?